Bai. Bueno. Bueno, vagatos, udaber xerbator. Bai. Barristzindigana. Eta ligarago, zuen laguntzarekin segailtzen eta aldiraintzen, eh. Bai. Mhm. Uh -huh. Etxeko astudiu. Etxeko sakarrontzia. Ah, bai. Eta zen ja sakarrontzia. Baguru gorputza hasta. Gibela. Aquí Gibela. Eta? Jaime. Bueno, va ba, pentsatu pintxo atoin udaberri izan sartzen ga bizela beekin, eh, gau sirritu, Emozio eh, peda uzgora pikoria daku gau alde, askuria gorpuz denean. Azala bestako gula e, brillantestako gula politxak eta preparatzen familara udarako, udarri xa da bizi, biziteko aukera bat, ez? Danada ja loraketan badabi, laziko da, bueno, bapentza begure sakarrontzi horretan gibelian, eta lagunketako badu janarixak, eh? badauz landarak, badauz barazkixak, eixen bat e, germinatuak, eh? e, oso modan da, germinatu nek, egunen bate ningu berba Ostro verde d'Umbaraskiak, brokolixa, porrua, kipulia, alcachofia ero, horburua, e, apiua, e, perresilla, aguacatea, gehibait horrekin guzaltxo bat, eh? Artuku hartuko litro batur, kipula bat, pereglia ta porrua eta apio arramatxo bat. Eta hartuko salda hori bazkaluta faldu horretik ikusiko sue asalata zela hobeketan den. Mm -hmm. Garratzak hasi bigar hartzen, gauzak garratzak limoia hor daku, eh? Limoiura eh olio oliva olixu cuchara batekin goizetan ur basokara batekin batera eh ja bigarren erresetida daia eh? ura limoia eta olixua horrepengozkuna da gibelari lagundu eh gibela ataskauta dau besikulei belaguntxatxoa biadau ba ondo torreko xaku fruta besala la kibixa zagarra, eh gure sagarra urte gani handakun sagarra ba, fruta horrek hartuko ditu eta geisen bat em cerealak eh Gauza integralak, garagarra, e, olua, lekaliak idarrak hasiko dira udaberrian eta gero infusio tx batzuk. Gibelari launketako eta totale ilabetia mentzet e inlek egun e ero em jaraber o artulekegu adibidez karda, karduana, karduan e, infusio horrek horburuana eta oso interesantia. eta menta usaina bezala freskotasun ematen du zen menta horibe Aromaterapia Aroma Aromaterapia de Sara de Don Torrico Jaquesque. Ge Ge Geixemat gibelakin pentsatu biduño. Mhm. Vera se gibela zaindu gure e, zakarrontzia garbitu egin berdu. Horria uh, da. Ta orduan, e, zuko man dizkizu honakoak, eh, germinatuak, ostoak, brokolia, porrua, kipula, katsoafa, pio, kardavera, presillata, aguacatea. Bai, urtaruoan aldaketi jakin, e, e, eh, comerida etxi garbiketia. Aha. Eh? E, armaizuak eta aztengara oin movimentuekin horrek ikindosku, lehiuak erai-erain kortinak eta denga garbitzu eta da, etxiebe garbitzun biu. Eta egin bat importante da, zakarrontzizatak izetan, eh? gibela da, organo bat oso oso garrantzitzua garbikoitia. Eh? Negualdian eranindu gauzako ipetzu kartutxu kantzauta gauz, asko da Gibelan e, gibela ondorio. Orduan, uh -huh. karduan infuzinuak, horburuan eh, infuzinuak eta menta oso ondoturko. Eta esan du salda hori eta esan du duen hori limoi eta olizueke, guziko zela kondofango izatea. Gondizetan, eh? limoi limoi ura, ura eta olioa, olioa, olioa, olioa. Konforme, eh? bai zu, ba, tira. Saiatuko gora, bai. Zema demora negin behar bai, du guau? bete bat bentze, bai. E, e, belarren dara, joatia da, eta e, konfiantza askokin ingozko, e, komentako eskela e hartu, Baina mentze mentzen da, hilabeteko garbiketa bat ondote horten da. Eh? Igareku eh, txixabe aldaketan doiala, asiran fuerte izango da, azala mejoraik infaten da, eta eh? sentiko gara energia eixokin, biharra dakuta. Oso ondo, ondo otorrekoz daigo. Amaia tia de monasterio guren, eskarek asko, eh? Venga, zehu, eritanimo. Ondo Hora izan, zegui? aio, Agur. ondo ondo Artsaleko,